«Щось подібного? Геній! Ще що? Генії родяться десь, може, в Парижі чи в Коломиї, а від нас поїхав звичайнісінький чоловік, і най їде. В кожного своя дорога, але й кожен бере десь свій початок. То добре, якщо людина коли-неколи повертається до тих місць, звідки пішла у мандри». Пригадує собі, з якого тіста зліплена. Але ж ми залишилися, дорогі мої гостоньки, то щоб не пропадало добро, мусимо все це разом спожиткувати. Ранок. Місто прокидається раптом, як дрімуче діброве у травні після першого сонячного променя. Таке порівняння завжди спливає на думку Августину Копачеві, коли його розбуджує гуркіт міського автобуса, що вирушає станції на Монахівку о 6 ранку. Копач не раз сам дивується, чому це він людина, яка прожила в місті більшу частину свого життя, порівнює такі несумісні речі – міський гам і щебетання лісового птаства. Та це, мабуть, через оту єдину спільну ознаку. І те, і те починається раптом. Тільки но виїде автобус зі станції і заверне вгору по Торговицькій, до ратуші, полохаючи тишу сонної вулиці, зразу в усьому місті від Заводської до Монахівки здіймається гамір. Грюкають двері, цокають підбори по тротуарах, скриплять жалюзі, Прогріваються машини у дворах. Тоді на ратуші б'є годинник шосту. А далі все йде, скажу вам, по правді, як за дзигарками. І справді нема чого порівнювати одне з другим. Бо, як той казав, місто не є селом, а село не є містом. Але хіба не так само сорок років тому будився дубовий ліс у залуччі травневого ранку? Гем там, за рікою, аж під першим пасмом гір. Тільки-но вихопиться із за обрію скупий промінчик. Як ураз навіжено засвістить кіс, будячи сонне царство Діброви. Залються навперебій солов'ї. Їх спів, безбожно фальшуючи, наслідують шпаки. Пробують горлянки крикливі сойки. А далі вже й не розбереш, хто що співає. Тільки згодом Зозуля своїм рівномірним куканням, немов о той простарий годинник на ратуші, наводить у лісовому гармидері порядок і злагоджений ритм. Гай-гай! Хоч звуки ті різні, та починаються подібно, раптом. Копач будеться разом з автобусом, крізь солодку дрімоту мрійно усміхається і маряться йому тоді, Залучанські ліси, в яких певно нині, як сорок років тому, так само прокидається птаство. Він у цю мить чує то щебет крізь міський гул, та тільки розвіється дрімота, і втихають лісові звуки, і зникають з пам'яті обриси маленького села, розкиданого по пагорбах. Та й слава Богу, що зникають, бо навіщо згадувати те, до чого нема вороття. І добре, що того вороття нема. Яка ж потреба копачеві, вахтерові міського театру, реквізиторові, костюмеру, касиру і портьє? Яка потреба вертатися у те далеке і уже нереальне для нього село? А все-таки кожного разу, коли прокидається, щось щемке тьохне в грудях, Щось давки підкотиться до горла, бо, як той казав, «Чим горнець накипить, тим і буде тхнути». Августин потягається, чухає волохаті груди, поправляє ковдру, що сунулося з Кароліни, яка ще спить, бо нікуди їй поспішати. Потім натягає полотняні підштаники, до так і не звик. Зав'язує От шкура, зараз він ще й селянин, хоч і сам про це й не відає. Та ось уже на ньому штани на кант, і смугаста сорочка, і краватка під накрохмаленим комірцем, і капелюх не минулорічної моди. Ось тепер уже ніхто не впізнав би в ньому колишнього залучанського столяра. Тепер він родовитий чоловік з міста. Кароліна ще спить а він уже поснідав, уже зібраний, уже виходить з будинку, бо поки дійде до театру, повинен зробити свій щоденний обхід по людях, які встають ще раніше, ніж він. Перше – повернути до буфету Перцовичевої, що на автобусній. Не задля пива, а так – на добрий день. Далі – до Стефурака, якому кожного дня має скласти звіт про те, що діялося напередодні в театрі. Бо хоч старий директор давно на пенсії, усе одно для Августина Копача він і нині повновладний начальник. А вже потім подається до театру. Сьогодні міг би цього обходу й не робити, бо вчора мав нагоду набалакатися з усіма по самогульку гульку. Але звичка – то хвороба невилікована, та ще кортить поділитися враженнями про вчорашній вечір. Августин виходить з двору на тротуар і довго стоїть на бровці, поки не проїдуть машини. Скільки вже літ живе на цій Торговецькій, донедавна мешкав трохи нижче, у старій халабуді, яку знесли, коли прокладали автостраду, нині на другому поверсі в новому будинку а звикнути до того шаленого руху не можна. Таке, ніби цей тракт веде до всіх міст на планеті, навіть до самої Колумиї. То, що добре було в залуччі. ідеш собі серединою дороги, і ніхто тебе не зачепить. Віз і то мене, навіть якщо заднім колесом у рів його закине. А тут завжди бережись. копач Урешті наважується переходити. Щоб хтось там не подумав, сільський на статечно робить кілька кроків по асфальту, та тієї витримки вистачає в нього тільки до половини дороги, далі, не позираючи ні наліво, ні направо, пірнає, притримуючи рукою капелюха. Десь там, збоку чи позаду, Скреплять пронизливо гальма. Хтось там тяжко лається, хтось на тому боці вулиці сміється. Але це вже його не стосується. Залучанський селянин з першої половини ХХ століття існував лише одну секунду.